A kommunikációs teremben David, Elizabeth és Holloway a képernyőt nézte. Szóval nincs válasz? bökött a képernyőre Charlie. Sajnálom, nincs, felelte David. Akkor lehet, hogy nem értették meg, mondta egykedvűen Holloway doktor. És hogy halad a tanulással David? Az utazás két éve alatt több tucat ősi nyelvet tanulmányoztam mérehatóan. Felelt szemrebben és nélkül David, miközben a kommunikációs panelen viharos sebességgel mozogtak a gépelő újjai. Minden bizonyal tudok kommunikálni velük, amennyiben a tízisük helytálló, nézett mosolyogva David Charlira. Amennyiben helytálló, <gül> ez jó, nevetett fel Charlie idegesen. Hisz ezért nevezik tézisnek, doktor, felelt erre logikusan David mosolyogva. David időközben kikapcsolta a kommunikációs panelt, a kivetített holografikus kép eltűnt. Te meg min mosolyogsz? kérdezte elképedve elizabeth Charlie, látva a nő huncut mosolyát.